King Kong, ascultă-mă bine. Memoriei eroilor Revoluției din decembrie 89. King Kong, ascultă-mă bine. Am vești pentru tine. Vremea mai a trecut. Asta e vestea cea bună. Când vremea trădării se coace, cine trădează sau pică, nu mai plantează deloc. Dar tu asta o știi cel mai bine. Acum vine vestea prea bună. Ziua ta s-a pornit, și din lăcașul ei de sub lună. De ieri alergând cămesit, speră în curând să te ajungă din urmă. Cățelu pământului, numai asta mi-a spus. O noapte întreagă plimbându-și cu sârg, pe struna limba și colții de plumb. De aceea zic, timp nu mai este deloc. Strânge totul în grabă. Tot ce n-ai tăvălit prin făină, arde, amanetează, scrisori documente. De mâine te urc în caleașcă, spre locul de fum, unde o salvă de tun te așteaptă. Nu plânge și nu-ți fie teamă. Gorile clapă mereu ca în filme, tot cu pieptul săltat înainte, tot cu ochii pizdiți de lumină. Eu voi veni să sal cum am spus. Ce termen deodată! La câțiva ani după moarte, la câțiva ani după stingerea gălzii, când trupul îți va fi ajuns într-atât cât să-mi încap fără taină în valiză. Cu tine așa comod așezat, voi zbura apoi fericit, efeb în aripat, sub vieții cele adevărate, spre câmpia libertății de pline, unde nemuritor mă așteaptă să jucăm miuța cu sfecata seacă. Mama voastră de comuniști, tatălui vostru liber cu cedător, din cerul vostru de securiști. În final toți veți muri și peste ani, un nepot sau un strănepot din neamul oamenilor dreți, va juca fotbal cu crainele voastre seci, pe câmpia libertății de pline. Așa să ne ajute Dumnezeu.